14. fejezet Szonya töprengett. Titokban arra számított, hogy Wolfot a bárkaházban találja, amikor hajnal felé hazatért, de a bárkaház hideg volt és üres. Nem volt tisztában vele, hogy tulajdonképpen mit is érez miatta. Eleinte, amikor letartóztatták, csak dühös volt Wolfra, amiért elszaladt és ott a brit bandák kényekedvére. Mivel egyedül volt, nő volt, és bizonyos mértékig a Wolfnak a kémkedésbe, rettegett, hogy vajon mit fognak csinálni vele. Azt gondolta, Wolfnak ott kellett volna maradnia, hogy vigyázzon rá. Aztán rájött, hogy ez nem lett volna okos dolog. Azzal, hogy őt ott hagyta, elterelte róla a gyarok. Ezt nehéz volt tudomásul venni, de okosabbat nem tehetett. Miközben egyedül üldögélt a főhadi a kopár kis szobába, már nem Wolfra volt dühös, hanem az angolokra. Dacolt velük, és ők meghátráltak. Akkor nem volt benne biztos, csak sejtette, hogy a férfi, aki kihallgatja, Vandam őrnagy, de később, amikor szabadon bocsájtották, az írnok száján kicsúszott az őrnagy neve. Örült, hogy igazolódott a sejtelme. Ismét elmosolyodott, amikor a grotex kötésre gondolt Vanda arcán. Nyilván Wolf vágott bele a késével. Meg kellett volna ölnie. Mégis, micsoda éjszaka volt, milyen dicsőséges éjszaka! Azon tűnődött, hogy hol lehet most Wolf. Nyilván elbújt valahol a városba, majd előkerül, ha úgy gondolja, hogy tiszta a levegő. Ő, Szonya pillanatnyilag semmit sem tehet. De nagyon szerette volna, ha Wolf itt lenne vele, és együtt örülnének a diadalnak. Felvette a hálóingét. Tudta, hogy le kell feküdnie, de nem érezte magát álmosnak. Talán egy pohárital segít. Keresett egy üvegs kótviszkit, töltött belőle egy pohárba, és vizet öntött hozzá. Amikor belekóstolt lépteket hallottad a Gondolkodás nélkül kiszólt. Ákmed? Aztán rájött, hogy a léptek nem az övéi, túlságosan könnyűek és fürgék. Úgy, ahogy volt hálóink megállt a létre aljában kezében a pohárral. Felemelkedett a csapóajtó, és egy arab arc nézett le. Szonja? Igen. Azt hiszem valaki mást várt. A férfi lemászott a létrán. Szonya nézte, és azt gondolta. Most mi lesz? A férfi lelépett a létráról, és megállt előtte. Alacsony, jóképű, fürke mozgású férfi volt. Európai öltözéket viselt, fekete nadrágot, kifényesített fekete cipőt, és rövid újú fehér inget. Kemel detektív főfelügyelő vagyok, és megtiszteltetésnek tartom, hogy megismerhetem. Kezek nyújtott. Szonya elfordult a díványhoz sétált, és leült. Gondolta, hogy a történtek után dolga lesz a rendőrséggel. Lám már az egyiptomiak is bekapcsolódtak az ügybe. Megnyugtatta magát. A végén majd valószínűleg megvesztegetésre kerül sor. Beleszürcsődt az italába, és Kemelre bámult. Végül megkérdezte. Mit akar? Kemel kéretlenül leült. A barátja érdekel. Alex Wolf. Nem barátom. Kemel, mintha nem is hallotta volna. Az angolok két dolgot mondtak nekem Mr. Wolfról. Az egyik az, hogy Eszjádba késsel megölt egy katonát. A másik, hogy egy kairói étteremben megpróbált hamis angolban bankjegyekkel fizetni. A történet egy kicsit már így is különös. Miért volt Eszjádba, miért ölte meg a katonát, és honnét szerezte a hamis pénzt? Nem tudok róla semmit mondta Szonya, remélve, hogy Wolf nem éppen most jön haza. De én tudok, mondta Kemel. Vannak bizonyos információim, amelyeknek lehet, hogy az angolok is birtokába vannak, de az is lehet, hogy nem. Tudom, hogy kicsoda Alex Wolf. A mostoha apja ügyvéd volt itt Kairóban. Az anyja meg német. Azt is tudom, hogy Wolf nacionalista. Tudom, hogy magának a szeretője. És tudom, hogy maga is nacionalista. Szonyja fagyos lett. Mozdulatlanul ült, nem nyúlt az italához, csak nézte, hogy a ravasz detektív hogyan sorolja föl az ellene szóló bizonyítékokat. Nem szólt semmit. Kemel folytatta. Hol szerezte volna hamis pénzt? Nem Egyiptomban. Nem hinném, hogy Egyiptomban egyetlen nyomdász is képes volna hamis pénzt gyártani, és ha képes volna is, szerintem egyiptomi pénzt hamisítana. A pénz tehát Európából került ide. Már most Wolf, akit Akmed Ramhának is ismernek, két évvel ezelőtt diszkréten eltűnt Kairóból. Hová ment? Európába? Aztán visszajött Eszheton keresztül? Miért? Észrevétlenül akar besúranni az országba. Talán összeállt valamilyen angol pénzhamisító bandával, és most visszatért ide a ráeső nyereséggel. De nem hinném, hogy így van, mert Wolf nem szegény ember, és nem is bűnöző. Szóval rejtélyes a dolog. Tudja, gondolta szonja. Jóságos Isten, tudja? Már most a brittek megkértek, hogy figyeltessem ezt a bárkaházat és mondjam meg nekik, ki jár ide. Remélik, hogy Wolf ide fog jönni. Ha idejön, jön, letartóztatják és mindenképpen megkapják a feleletet. Ha csak nem oldom meg előbb én a rejtét. Figyelik a bárkát. Wolf soha többé nem jöhet ide. De hát, de hát miért meséli ezt nekem, Kemal? gondolta szonja. A rejték kulcsa szerintem Wolf mi boltában rejlik. Ő német is, meg egyiptomi is. Kemel felállt, keresztül ment a szobán, leült Sonja mellé és az arcába nézett. Szerintem ő is harcol ebben a háborúban. Szerintem Németországért és egyiptomért harcol. Szerintem a hamis pénz Németországból került ide. Szerintem Wolf kém. Szonja azt gondolta, de azt nem tudod, hogy hol találod meg. Ezért vagy itt. Kemel mereven nézte. Szonya elfordította a fejét, félt, hogy a detektív esetleg leolvassa a gondolatait az arcáról. Kemel azt mondta. Ha Wolf kém, elcsíphetem. Vagy megmenthetem. Szonya gyorsan visszanézett rám. Mit akar ezzel mondani? Szeretnék találkozni vele. Titokban. De miért? Kemel elmosolyodott a maga ravaszkás mindentudó mosolyával. Szondja, nem maga az egyetlen, aki szeretné, ha Egyiptom felszabadulna. Sokan vagyunk. Szeretnénk látni, hogy az angolokat megverik, és nem vagyunk válogatósak. Nekünk mindegy, hogy kiveri meg őket. Szeretnék együtt működni a németekkel. Szeretnénk fölvenni velük a kapcsolatot. Szeretnénk beszélni Rommellel. És gondolja, hogy Akmet tud ebben segíteni maguknak? Ha kém, akkor nyilván megvan a módja, hogyan juttasson el a németekhez. Szonya agyában kavarogtak a gondolatok. Kemel vádlóból összeesküvő társá lett, ha csak nem csapda a dolog. Szonya nem tudta, hogy bízhat-e benne vagy sem, és nem volt rá ideje, hogy gondolkozzon rajta. Nem tudta, mit mondjon, így aztán inkább nem mondott semmit. Kemel szeliden makacskodott. Összetud hozni vele? Ilyen dolgokban szonya nem dönthetett a pillanat hatása alatt. Nem, mondta. Ne felejtse el, hogy figyelik a bárkaházat, mondta Kemel. A megfigyelők jelentései előbb hozzám kerülnek, csak aztán Vanda Műrnagyhoz. Ha van rá esély, csak halvány esély is, hogy összetud hozni volfal, viszont zásul én gondoskodom róla, hogy Vandamhoz kerülő jelentések gondosan cenzúrázva legyenek, vagyis ne tartalmazzanak semmi kényelmetlent. Szonyja megfeledkezett róla, hogy a bárkaházat figyelik. Ha Wolf visszajön, és nyilván előbb-utóbb visszajön, a megfigyelők jelenteni fogják, és Vanda megtudja, ha csak Kemel el nem intézi, hogy ne tudja meg. Ez mindent más színben tüntetett fel. Nem volt választása. Összehozom a találkozót, mondta. Helyes. Kemel felállt. Hívja fel a rendőrkapitányságot, és hagyjon nekem egy üzenetet, ha Szírhán találkozni szeretne velem. Ha az üzenetet megkapom, kapcsolatba lépek magával, hogy megállapodjunk a dátumban és időpontban. Rendben van. Kemel a létrához ment, aztán visszajött. Ö, majdnem elfelejtettem. Előhúzta nadrág zsebéből az irattálcáját, és kivett belőle egy kis fényképet. Átnyújtotta Szonyának. Szonya fényképe volt. Nem dedikálná ezt a feleségemnek? Nagy rajongója önnek. Átadott neki egy töltőtóllat is. A feleségemnek Hester a neve. Szonja ráírta a fényképre. Hesternek minden jót kívánva Szonja. Aztán visszadta a fényképet Kemelnek, és azt gondolta. Ez hihetetlen. Nagyon szépen köszönöm. A feleségem oda lesz az örömtől. Hihetetlen? Szonja azt mondta. Mihelyt tudok, érintkezésbe lépek magával. Köszönöm. Kezet nyújtott. Szondja ezúttal megszorította a kezét. Kemel fölment a létrán, kilépett a fedézetre, és becsukta maga után a csapóajtót. Szondja megnyugodott. Valahogy el kell intéznie a dolgot. Még mindig nem volt teljesen meggyőződve Kemel őszinteségéről, de ha csapda volt a dolog, nem értette, hogy hol van benne a csapda. Fáradt volt. Kiitta a viszkit a pohárból, aztán a függönyön keresztül bement a hálószobájába. Még mindig a hálóink volt rajta, és fázott. Az ágyhoz lépett, és visszahajtotta rajta a takarókat. Kopogást hallott. Egy pillanatra elállt a szívverése. Gyorsan megfordult, és a hajó másik a folyó felé eső oldalán lévő kerekablakra nézett. Egy fejet látott az üveg mögött. Szonya sikított egyet. A fej eltűnt. Szonya rájött, hogy wolf az. Felrohant a létrán ki a fedélzetre. Lenézett a hajó oldalán, és meglátta Wolfot a vízben. Úgy látszott, hogy teljesen meztelen. Felmászott a hajó oldalán, a kerekablakot használva kapaszkodónak. Szonya lenyúlt, megfogta a karját, és felhúzta a fedélzetre. Wolf egy pillanatig négy kézlám maradt, és mindkét irányba végig pillantott a folyóparton, mint egy ébervízi patkány. Aztán gyorsan lemászott a csapóajtón keresztül a hajó belsejébe. Szondja követte. Wolf ott állt a szőnyegen, csöpögött róla a víz és didergett. Tényleg mesztelen volt. Szonja megkérdezte, mi történt? Ereszt nekem fürdővizet, mondta a férfi. Szonja a hálószobán keresztül bement a fürdőszobába. Ott volt egy kis kád, meg az elektromos vízmelegítő. Kinyitotta a csapot, és egy marok illatos kristály szólt a vízbe. Wolf beült a kádba, és hagyta, hogy a víz egyre magasabbra emelkedjék körülötte. Mi történt? Ismételte meg a kérdés szonja. A férfi már nem didergett. Nem akartam kockáztatni, hogy végig a vontató ösvényen, ezért levetkőztem a túlsó parton és átúsztam. Benéztem és láttam, hogy itt van nálad az a férfi. Gondolom ez is rendőr volt. Igen. Tehát meg kellett várnom a vízben, amíg elmegy. Szonja nevetett. <gül> Ó, te szegény! Ez nem vicc, Úristen, de fáztam! Az a rohadt Abwehr hamis pénz rám. Ezért megfolytok valakit, ha legközelebb Németországba megyek. Miért csinálták? Nem tudom, hogy hülyeségből -e vagy álnokságból. Kanaris sohasem rajongott Hitlerért. Zárd el a vizet, jó? Elkezdte lemosni a lábáról a folyói szapját. Akkor ezentúl a saját pénzedet kell használnod, mondta Szonya. Csak hogy nem jutok hozzá, Egészen biztos lehetsz benne, hogy a bankot már utasították, hogy abban a pillanatban hívja fel a rendőrséget, mihes megjelenek. Alkalumattán ugyan csekkel is fizethetek, de az is nyomra vezethet. Eladhatnám a részvényeimet, vagy akár a villát is, csak hogy a pénz megint csak a bankon keresztül kapnám meg. Szóval az én pénzemet akarod használni, gondolta Szonya, de nem fogod elkérni, egyszerűen elveszed de egyelőre nem foglalkozott tovább a gondolattal, majd később. Az a detektív figyelteti a bárkaházat, Vandam utasítására. Wolf elvigyolodott. Szóval Vandam volt? Te vágtál belekést? Igen, csak nem tudom biztosan, hogy hol. Sötét volt. Az arcán óriási kötés van rajta. Wolf hangosan felnevetett. bár láthattam volna. Aztán ki és megkérdezte. Ki kérdezett? Igen. Mit mondtál neki? Azt, hogy alig ismerlek. Hm, deréklány vagy. Elismerően nézett Szonyára, és Szonyja tudta, hogy elégedett, és egy kicsit meg is van lepve, hogy ő nem vesztette el a fejét. Wolf megkérdezte. Hit neked? Valószínűleg nem, hiszen ő adott utasítást a hajó megfigyelésére. Wolf a homlokát ráncolta. Ez kényelmetlen lesz. Nem úszhatom át a folyón minden egyes alkalommal, amikor haza akarok jönni. – Ne aggódj! – mondta Szonyja. – Már elintéztem. – Elintézted? Szonyja tudta, hogy nem egészen így van, de azért jól hangzott a dolog. – A detektív közülünk való – magyarázta. – Nacionalista? – Igen, használni szeretné a rádiódat. – Honnan tudja, hogy rádium van? – Wolf hangjában egy árnyalatnyi fenyegetés volt. Tudni nem tudja, mondta nyugodtan Szonja, de abból, amit az angolok mondtak neki, arra következtetett, hogy kém vagy, és feltételezi, hogy egy kémnek megvan a módja rá, hogy érintkezésbe lépjen a németekkel. A nacionalisták üzenetet szeretnének küldeni rommelnek. Wolf megrázta a fejét. Ebbe inkább nem keveredem bele. Szonyja nem hagyhatta, hogy Wolf visszacsinálja az egyességet, amelyet ő már megkötött. Már benne vagy? mondta élesen. Valószínűleg igazad van, mondta fáradtan Wolf. Szonja valami különös hatalmat érzett magába, mintha ő vette volna kezébe a dolgok irányítását. Jó lesőérzés volt. Wolf azt mondta, egyre jobban szűkül körülöttem a gyűrű. Nem szeretnék még egy olyan meglepetést, mint amilyen ez esti volt. A legszívesebben elhagynám ezt a bárkát, csak nem tudok hová menni. Abdullag tudja, hogy a pénzem nem jó, és szeretne kiszolgáltatni az angoloknak a szentségit neki. Itt biztonságban vagy, ha együttműködsz a detektívvel. Nincs más választásom. Szonya leült a kácélire és nézte a férfi mesztelen testét. Wolf nem látszott legyőzöttnek, csak kis és sarokba szorítotnak. Az arca barázdált volt a feszültségtől, és a hangjában is érződött egy árnyalatnyi félelem. Szonya sejtette, hogy Wolf most először töpreng azon, hogy ki tud-e tartani, amíg rommel megérkezik. És ugyancsak most először, tőle Szonyától függ. Szüksége van a pénzére, szüksége van a lakására. Az ő szakai is tőle függött, az ő hallgatásától a kihallgatás során. És most, Wolf legalábbis azt hiszi, az menti meg, hogy ő üzletet kötött a nacionalista detektívvel. A hatalmába került szonyának. A gondolat felézgatta a nőt, kicsit szívtelennek érezte magát. Wolf azt mondta, nem tudom, elmenjek-e ma este a azzal a lányjal ellennel. Miért nem ennél? Neki semmi köze az angolokhoz. Egy üzletben csípted fel. Lehetséges, csak biztonságosabbnak érezném, ha lapítanék. Nem tudom. Elmész, mondta határozottan szonya. Nekem kell a lány. A férfi összeszűkült szemmel nézett fel rá. Szonyja azon tűnődött, hogy Wolf vajon a dolog kimenetelét fontolgatja, vagy az ő eddig nem tapasztalt határozottságán csodálkozik. – Rendben van, – mondta végül a férfi. – Csak tennem kell néhány óvintézkedést. Tehát megadta magát. Szonya ismét kipróbált az erejét vele szemben, és győzött. A gondolat új út izgalommal töltötte el. Megborzongott. Még mindig fázom, mondta Wolf. Eresz még egy kis forró vizet. Nem. Annélkül, hogy levette volna a háloingét, Szonya bemászott a kádba. Lovagló ürésbe rátelepedett a férfi szemben vele, a térde nekiszorult a szűk kád oldalának. Felhúzta a köldökéig a hálóing nedves alját, azt mondta. Csókolj meg. A férfi megcsókolta. Vandam igen jó hangulatba üldögért az oázis étteremben Jake's társaságában, a hideg martini Egész nap aludt, és azzal az érzéssel ébredt fel, hogy törődött ugyan, de ismét harcra kész. Elment a kórházba, ahol dr. Abatnat azt mondta neki, hogy bolond, amiért felkelt és mászkált, de szerencsés bolond, mert a sebe gyógyul. Az orvosnő kisebbre és csinosabbra cserélte a kötést az arcán, nem kellett egy méter fejeköré csavart gézzel biztosítani. Most negyed volt, és néhány perc múlva el fogja kapni Alex Wolfot. Vandam és Jex az étterem hátsó részében ült, ahonnét beláthatták az egész helyiséget. A bejárathoz legközelebb eső asztal mellett két tagba szakadt törmesterült, és sült csirkét evett. természetesen a hírszerzés költségére. Odakint az úttest másik oldalán egy jelöletlen kocsi parkolt. Benne két szívéruhás tábori csendőrrel, akiknek revolver volt az zakója zsebében. A csapda fel volt állítva. Már csak a csali hiányzott. Ellen minden pillanatban megérkezhetett. A reggelinért Billy megdöbbent a kötést láttán. Vandan titoktartást fogadtatott a fiúval, aztán elmesélte neki az igazat. Kénytelen voltam összeverekedni egy német kémmel. Kés volt nála, elmenekült, de azt hiszem ma este el fogom kapni. Ez a biztonsági szabályzat megszegése volt, de egye meg a fene, a fiúnak tudnia kell, miért sebesült meg az apja. Miután meghallgatta a történetet, Pili nem nyugtalankodott többé, csak izgult. Gáffár meg volt illetődve, és a legszívesebben Lábújhegyen járt volna, és suttogva beszélt volna, mintha halott lenne a házban. Ami Jax t illeti, Mondom, látta, hogy az előző esti önkéntelenül bizalmas beszélgetésüknek nem lett semmi következménye. A köztük lévő kapcsolat ismét formális volt. Jax tudomásul vette az utasításait, uramnak szólította és nem nyilvánított kéretlenül véleményt. Ez így is van rendjé, gondolta Vandam. Jó kis együttest alkotnak úgy, ahogy vannak. Miért kellene bármin is változtatni? Megnézte a karóráját. Fél nyolc volt. Újabb cigarettára gyújtott. Alex Wolf most már bármelyik pillanatban besétálhatott az ajtón. Vandam biztosra vette, hogy fel fogja ismerni Wolfot. Magas, horgás órú, barnahajú és barna szemű európai, erős, jókötési férfi. De nem mozdulhatott addig, amíg be nem jött ellen, és lenemült Wolf mellé. Aztán Vandam és Jiggs már akcióba léphetett. Ha Wolf menekülni próbál, a két törmester ellállja az ajtót, és abban a valószínűtlen esetben, ha sikerülne áttörnie közöttük, odakint lelövik a tábori csendőrök. Fél nyolc múlt perccel. Vandam előre örült Wolf kihallgatásának. Az akaratok micsoda párviadala lesz? De Vandam fog győzni, mert minden előny az ő oldalán lesz. Ki fogja tapasztalni Wolfot, megkeresi a gyöngepontjait, és aztán nyomást alkalmaz, amíg a fogoly meg nem törik. Fél nyolc múlt kilenc perccel. Wolf késett. Persze az is lehetséges, hogy egyáltalán nem jön el. Isten, mencs! Vandam megborzongott, mikor eszébe jutott, milyen önhittem mondta Bagnak. Azt hiszem, hónap este letartóztatom. Vandam csoportja pillanatnyilag nagyon rossz hírben állt, és csak Wolf azonnali letartóztatása hozhatta volna jobb hírbe őket. De mi van, hogyha az előző esti ijedelem után Wolf úgy dönt, hogy lapít egy darabig, akárhol lapít is de Vandam valahogy érezte, hogy a lapítás nem Wolf stílusa. Remélte, hogy nem az. Háromnegyed nyolckor kinyílt az étterem ajtaja, és besétált rajta elem. Vandam hallotta, hogy Jakes halkant füttyent egyet. A lány káprázatosan festett. Teljfölszínű sejem ruhát viselt. A ruha egyszerű vonalai karcsú alakjára terelték a figyelmet, a színe meg az anyaga bámulatosan jól illett barna bőréhez. Vandamot hirtelen elfogta a vágy, hogy megsimogassa. A lány körülnézett az étteremben, nyilván Wolfot kereste, de nem találta. A tekintete találkozott Vandaméval, de habozás nélkül elfordította róla. Hozzálépett a főpincér, és ellen mondott neki valamit. A főpincér az ajtóhoz közel egy két személyes asztalhoz ültette le. Vandam elkapta az egyik körmester tekintetét, és a fejével rányába intett. Az őrmester alig észre vehető bólintással jelezte, hogy tudomásul vette, és megnézte az óráját. Hol van Wolf? Vandan cigarettára gyújtott, és nyugtalankodni kezdett. Tulajdonképpen azt hitte, hogy úriember lévén Wolf fog egy kicsit korábban jönni, és ellen fog egy kicsit késni. Ez szerint a forgatókönyv szerint Wolfot abban a pillanatban kellett volna letartóztatni, amikor ellen leül az asztalhoz. Nem sikerült gondolta Vandam. A fene enné meg. Egy pincér italt vitte lennek. nyolc volt. Ellen Vandam felé nézett, és kecsesen felhúzta egy kicsit a vállát. Kinyílt az étterem ajtaja. Vandam keze megállt, amikor éppen a szájához akarta emelni a cigarettát, aztán csalódottan folytatta a mozdulatot. Csak egy fiú jött be. A fiú átadott az egyik pincérnek egy cédulát, aztán kiment. Vandam elhatározta, hogy rendel még egy italt. Aztán látta, hogy a pincér odamegy Ellen asztalához, és átadja neki a cédulát. Vandam a homlokát ráncolta. Mi ez? Talán Wolf bocsánatot kér, hogy nem tud eljönni a randevúra. Ellen arcán zavart kifejezés ült ki. Vandamra nézett, és ismét felhúzta egy kicsit a vállát. Vandam fontolóra vette, hogy ne menjene oda hozzá, és ne kérdezze meg, hogy mi történt. Csak hogy ez tönkre tehette volna az egész tervüket, mert mi van, ha Wolf éppen akkor sétál be, amikor Ellen Vandammal beszélget. Wolf még az ajtóban sarkon fordulhat és elszaladhat, s csak a két tábori csendőrtől kell megszabadulnia, vagyis hat helyet két embertől. Vandam odasukta Jakesnek. Várjunk. Ellen felvette a retiküljét a mellette lévő székről és felállt. Ismét Vandámra nézett, aztán sarkon fordult. Vandam azt hitte, talán a női vécébe megy, de nem, az ajtóhoz ment és kinyitotta. Vandam és Jakes egyszerre ugrott talpra. Az egyik őrmester is félig felemelkedett, és Vandamra nézett, de Vandam leintette. Semmi értelme feltartóztatni jelent. Vandam és Jakes keresztül siettek az éttermen az ajtó felé. Amikor elhaladtak az őrmesterek mellett, Vandam odaszólt nekik. Kövessenek! Kiléptek az ajtón az utcára. Vandám körülnézett. A fal mellett egy vakkoldus ült a földön, repedezett tálkát tartva maga előtt benne néhány piaszterrel. A járdán három részek katonatán torgott, egyenruhában egymás vállát átkarolva és valami rágárnótát énekelve. Egy csomó egyiptomi éppen az étterem előtt találkozott össze, és szenvedélyesen rázták egymás kezét. Egy utcai járus olcsó borotva pengét kínált Vandámnak. Néhány arnyira tőlük ellen éppen beült egy taxiba. Vandam szaladni kezdett. A taxi ajtaja becsapódott, és a kocsi elindult. Az utca másik oldalán a tábori csendőrök kocsija is felbőgött, kilőtt és összeütközött egy busszal. Vandam utol a taxit és felugrott a hátsójára. A kocsi hirtelen megfarolt, Vandam elvesztette az egyensúlyát, leesett a hágcsóról és elterült a földön. Talpra ugrott. Az arca égett a fájdalomtól, nyilván ismét vérezni kezdett, érezte a kötés alatt a ragadós melegséget. Jakes és a két őrmester köré jegyült. Az utca másik oldalán a csendőrök a buszsofőrjével vitatkoztak. A taxi eltűnt.